Calendar ortodox. 22 aprilie. Cine este sfântul zilei? Pe 22 aprilie, biserica îl cinstește pe sfântul hierarh Teodor Sicheotul, un stâlp al ortodoxiei și un mare nevoitor din pământul Galatiei, care a strălucit prin viață curată și nenumărate minuni. Acest mare părinte duhovnicesc ne arată cum harul dumnezeiesc poate transforma o viață pornită din umbră într-o lumină pentru întreaga lume creștină fiind un model de smerenie și de gertfă în slujirea Bisericii lui Hristos. Sfinții zilei, 22 aprilie, Sfântul hierarh Teodor Sicheotul, păstorul cel plin de râvână și prietenul sfinților. Sfântul Teodor s-a născut în satul Sicheot din Galatia, într-o perioadă în care Imperiul Bizantin era condus de Justinian cel bătrân. Deși proveniența sa pământească nu era una considerată nobilă, fiind rodul unei legături dintre Maria, o femeie de o frumusețe negrăită, și Cosma, un curier al împăratului, rânduia la cerească a pregătit venirea sa pe lume prin semne minunate. Chiar în noaptea zămislirii, mama s-a avut o vedenie în care un luceafăr strălucitor a coborât din cer, intrând în pântecele ei, semn că pruncul ce avea să se nască va fi o a lumii și un vas ales al duului sfânt. Vedenia cerească și începutul mântuirii Încă din primii ani ai copilăriei, sfântul Teodor a manifestat o dragoste aprinsă pentru cele dumnezeiești. El s-a aflat sub ocrotirea directă a Sfântului Mare Mucenic Gârghe, care îi apărea adesea și îl îndruma pe calea desăvârșirii. Această prietenie sfântă, dincolo de hotarele morții, este o dovadă a modului în care Sfinții comunică în taina mântuirii. Conform cu ceea ce găsim scris în viețile Sfinților pe luna aprilie, tânărul Teodor nu se mulțumea cu o trăire superficială, ci căuta prin rugăciune neîncetată să se apropie de Creator, urcând treaptă cu treaptă scara virtuților. Povara Arhieriei în Anastasiopole După ce a îmbrăcat haina monahală și s-a nevoit a rândul în asceza aspră, a fost rânduit să primească harul preoției și, ulterior, a fost ridicat la înalta treaptă a Arhieriei. Ca episcop al Anastasiopolei, Sfântul Teodor a devenit un adevărat părinte pentru poporul său. El nu doar că învăța cuvintele vieții veșnice, dar tămăduia și bolile celor suferinzi prin darul facerii de minuni cu care Dumnezeu l-a înzestrat. Sfântul Teodor era căutat de o potrivă de împărați și de oameni simpli, fiind un proroc ce vedea tainele viitorului prin ochii Harului. Apropiindu-se de sfârșitul drumului său pământesc, Sfinții Zilei din 22 aprilie ne amintesc de moartea cuvioasă a acestui ierarhaș. Înainte de a-și da sufletul în mâinile Domnului, Sfântul Gârghei s-a arătat din nou, oferindu-i un toiac și chemându-le să încalece pe un cal, semnal plecării sale spre locașurile cerești. A trecut la cele veșnice cu zâmbetul pe buze, întâmpinat de cetele îngerești. Din punct de vedere al hermeneuticii patristice, lumina pe care a purtat-o Sfântul Teodor ne învață că originea socială nu limitează lucrarea harului, ci doar deschiderea inimii către Dumnezeu este cea care contează. Troparul Sfântului Hierarh Teodor Sicheotul. Glasul 2. Cunoscut fiind din scutece sfințit și arătându-te plin de haruri, a iluminat lumea cu minunile și mulțimile demonilor ai alungat. Lucrătorule de Sfințenie, Părinte Ierarhe Teodor, Pentru aceasta roagăte te Domnului pentru noi. Condacul Sfântului Ierarh Teodor Sicheotul Glasul 3 Fecioare astăzi, ca pe unul ce prin faptele cele bune te-ai suit ca într-un car de foc, Purtătorule de Dumnezeu, ai alergat către locașurile cele cerești și ca un înger viețuind, Împreună cu oamenii, ca un om, dănțuiești împreună cu îngerii. Pentru aceasta te și arătat vas dumnezeiesc al minunilor, preacuvioase părinte Teodor. Alți sfinți pomeniți astăzi, Sfântul Mucenic Nearhaș și Sfântul Apostol Natanael. În la bisericească, acest calendar ortodox din 22 aprilie cuprinde și pomenirea altor mărturisitori care au pecetluit credința lor cu gertfă sau cu propovăduire apostolică, oferind credincioșilor exemple variate de sfințenie. Sfântul Mucenic Nearhaș Sfântul Nearhaș a suferit martiriul prin foc, refuzând să se lepede de Hristos. El ne oferă o lecție despre tăria de nestrămutată, a convingerilor duhovnicești în fața încercărilor lumești. Cununa mucenicei primită de acesta este dovada că focul pământesc nu poate mistui dragostea pentru focul dumnezeiesc al Duhului Sfânt. Această gertfă trebuie înțeleasă ca o curățire supremă, unde trupul devine gertfă vie, plăcută lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Natanael Sfântul Natanael, originar din Cana Galilei, este cel despre care Filip a spus, aflatam pe Isus, fiul lui Iosif cel din Nazaret, de care au scris Moise în lege și prorocii. Întâlnirea sa cu mântuitorul subsmoin a rămas o mărturie a atoctiinței lui Dumnezeu. Natanael a crezut imediat, recunoscându-le pe Hristos ca fiul al lui Dumnezeu. După înviere, a propovăduit Evanghelia până la capătul vieții sale, sfârșindu-se în pace ca un apostol ales. Dogmatica din spatele chemării sale ne arată că sinceritatea inimii este calea cea mai scurtă către recunoașterea adevărului. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Din viața Sfântului Teodor învățăm că nu trebuie să ne lăsăm descurajați de trecutul nostru sau de păreile lumii, deoarece harul lui Dumnezeu ne poate preschimba complet. Putem aplica aceasta prin practicarea smereniei în relațiile cu ceilalți și prin căutarea unui sfânt ocrotitor care să ne ghideze pașii, așa cum a făcut Sfântul Gârghe pentru Teodor. De asemenea, exemplul apostolului Natanael ne îndeamnă să fim sinceri în căutarea noastră spirituală și să primim cu bucurie adevărurile de credință atunci când ne sunt revelate. Care moment din viața acestor sfinți va a inspirat cel mai mult?